ida piztu du Espainiako Estatuan futbol taldei lotu, Ul taldeen violentziake duelabiahasteburu Atletiko Madrid eta Koruñako deportivoren, Ultra taldeen artean izan diren kalapiten ondorioz, begogoi juurteko za bat hilda. Futball federeraziotik kirol taldeetatik eta instituzio orotik neugizogotzak aipatu dituzte violententziaren bukatzeko eta horrek gure Euskal futbol taldeengan ere eragina eragin izanen duenez kolona Euusialan kidiaarekin mintztuko girara jota egunon zuri. Egun bai are gehiago e, hartuta helduen igandean gainera errela eta Bilboko aldetiken arteko Euskal Derbia jokatuko dela Donostiko hoetan eta Espainiako federeraziotik dagoeneko e, neuriakar ditzala e, galdegin dio Donostiko errealari, E, federazioak iragarri du violentziaari aurkako neurriak onartzen ez dituzten taldeek isun ekonomikoak orantze ez gain e, saikapenean puntua galdu edo maila galtzeko arriskuan ere daudela. Eta noski ligako talde guziei buztan atente eh, jarri zaile hoient zuterakoan. E Donostiko horreak dagoeneko iragarri du ertzaintitzarekin lakirtza estuan ari dela Euskallderbian dena kontrolpean ukaiteko baina aldi berean zuzendaritzatik nabarmendu dute ere. Erreala eta aleikeko muturreko zalek edo salee amorratuek ez direla hain muturre rekuak es direla arriskutsuak Espainiako zonbait komunikabideetatik, euskal zalde talde edo peña hauek arriskutsuen artean dituzte zertan da Eh, menor, ba kontuada deluenik gandeko euskal derbirakoa adibidez, Cerraltzaile eta Athletic zaleak bildu eta nahitasuna bultzatzeko xedez lehendabizikoaldi e, bertxo derbia ospatuko butela Donostiko kaleetan, e, partidaren aurretik eta historikoki ez dutela arazo larririk sortu. Eh, bi talde hauek violentziari dagoki honez gutienez, eh. Kontuada Real Madriden Ultrasur, Atlético Madridgo frente Atletiko edo Bastion izenekoak, Sevilla, Valencia bezalako futbol taldeek ere eskuindar edo skinhead delako taldiak bituztela armaietan, neonaziak direnak Eta Euskal taldeen kasuan aldiz esker muturreko taldea direla, egia da e, basimbolo independentistak erakusten bituztele armaietan, eta behar bada hortik doa, eh? behar bada Espainiatik maitez duten kontu politikoa da hori, baina ez harri direlako berez. Eta justuki Euskal Futbol talde horiek doakien ez, zoin dira federazioaren arabera kontrolatu beharreko direna muturreko zale horiak. Bai, ba. Errealaren kasuan Peña Mujika izenekoa, ospetsua dena Errealak dituen Peña Guztien artean zarrenetarikoa da, eta klubaren begirunea badu, e? Eh? Pentsa, Peña Mujikaren hogeita amargarren urte mugan, anoetan bertan omendu egintzutela, eta anoetan badutela, biltoki bat, euren ikurrinak eta materialarentzat Egia da e, duela zenbait urteg, eta taldearen kontrako partida batean emandako kalapita batzuk direla medio laureun mila euro inguruko izuna ezarri ziela epaile batek, eta Errealak diruz lagundu egin egintziela ere, baina E, hortik arriskutsuak izatera eh amidegi bat dago. Egauza bat da, esan bezala, ultara izatea eta beste bat eta suezberdina berba da zale e, amorratua izatea. Hori herrelari dagokionez biloko aldetiken kasuan ere, ba, dituen saspireunda saspi peña edo zalet aldetatik bat baino ez da markatua, zerrenda horretan, herrinorte izenekoa eta errealeko peña mojikarekin badu lehiakipi bat, baina ez da ezer larria. E, Gasteizen alabesek irautza mila behatzeunda hogeita bat izeneko taldea du, eta behar bada Espainiako Federaziotik Iruñako osasunaren indargorri, izeneko peña bute begizota, arriskutsuena gisa edo. E, Berreun bat laguneko zatzen bute, baina alere etxeko partibetan oiukatzeko buten ez galantagatik ez bada, datuek berez, historikoki ez dute dozlukete inor e, kezkatu beharrikan. Argidagoena da, Espainiako ligan dauden beste talde batzuekin alderatuta, aipatu bitu neonazi edo ultra horiekin, ez dagoela, eh? euskal taldeen e, ba, peinak edo konparatzerik. Argida ere, Espainiako federaziotik neu gizogotzak hartu nahi dituztera. Bai bai, eh neurri zorrotzak iragarri bituzte, baina egia da ere inork ez dakiela oraindik nola neurtuko duten zer den violentzia zerrez eta klubek hartu bituzten neurriak e, nahikoak izan diren ez e, zerbait gertatuz gero ere e, klub guziek euskaltaldek barne iragarri dute e, neurriak onartuko bituztenla e, izanak izan e, baina este burontan adibidez e, Real Madrid eka masazpibazki kanporatu bitu betirako armaietan Messi jokalarifamatua eta Katalunianen kontrako leloak abesteagatik ba, violentzia sustatzea leporatuta erabaki ere dugarria izan daiteke behar da baina alakoetan e, ez inaztu daiteke azken batean ultraesku Bindartaldeoiek futbol zelaiak jarraitzaile berriak biltzeko, e, baliatzen bituztela behar bada, baina oinarrian buruan ez dutela futbola, ez da jantzi oi duten kamixeta ere e, muturreko ideia politikoak baitzik eta azken batean violentzia kalera eramaten dutela nolapait futbola aitzaki hartuta Koldo nausia, eskertuko zaitugu, eta aste arte ganaan Mila eskertu